Тепер те, вам тільки попадись, Романо Пилипівно. Під вашу гарячу руку можна залишитись не лише без авторитету. Сашко обережно вдихає запах романених парфумів. Бо хід це а Романа ще й закурила. Він ладен вийти з машини і чвалати до городищ пішки. Мій принцип, Олександра, такий. Лікувати треба лише те, без чого людина не зможе жити. Решту чи крижити. І як тобі подобається цей новітній постулат медицини, якому я хочу присвятити своє життя?» Лікарка налягла пишними персами на пластмасовий бублик карман. Машина йшла прямій. Сашко Кознічино замитушився, мацав порожню коборгу, шукав по кишенях одірвану зірочку, але не знаходив її. Перев'язував шнурівки на черевиках, тисівся носом в айстеру, що похитувались перед його очима, Хотілося відповісти лікарці щось видатне, не дуже колюче, крий Боже, йому ж ще треба жити в городищах. І діло йде не до молодості, а до лікарів, але в запасниках розуму не знаходилось нічого підходящого. Сигаретний дим лоскотав у носі, дурманно кололись перед його очима Романові груди. Хіба в таких умовах зберешся на щось дотепне? А чи не помічено вами, Романо Палипівно, чогось підозрілого у городищах? Ці слова у Сашка завжди на похваті і зриваються з язика, як росинка з гіллячки. У мене пропав золотий, австрійський, нагрудний, самозаводний, інкористований коштовним камінням годинник. Займись, Олександре Порфировичу, це об'єкт солідніший, ніж Ярослава Козер. Фермівський цуцик Щедрик провів ельогубу під підпоріг її хати. Нахлептався густого вчорашнього борщу. В Еленому куховарстві вже нічого не залишилось німецького. Якось лише приснились сосиски, що виповзали з відра. Госкотали її руки. Вона обридливо стріпувала ними, аж поки не застогнала і не прокинулась. Вдячний песик ревно позначив чотири кути будинку своєї одувальності. Загнав на дерево кота, покачався в спорищі, бо щось засвірбіло на спині, і знову побіг на ферму. Бігти було важко, бо вітер весь час насідав йому на кодлати і закручений хвіст, і зносив з дороги. «О, майнгот. зітхнула Еля, коли хвіст песика зник за рогом вулиці. Намить наче засумнівалась у чомусь, але потім таки погодилась. «Осінь! О, майнгот, гот! Осінь!» Вимила руки під шапликом, вичавила прищика під носом. Закапала ранку одеколоном І аж тепер чомусь додала «Осінь, Сидоре!» І злякалась, подумавши, що відколи помер Сидір Вона стала менше бачити всього довкола себе Обличчя дояр, корови, дорога на ферму, хата Обличчя стрічного городищенця Щедрик, весна, літо, осінь, знову весна А коли був живий Сидір який поклав свої Оксамитову Муарові очиська на Елене життя. Останнє, що він ними побачив, була саме вона, Еля. Він весь час випитував у неї, «Розкажи, но ну, Елю, що вона там на дворі? Як виглядає перепаття? У нього було волохате вухо, то посивіло те волосечко чи ні? Сонце сідає за вітряк чи боком іде? Елю, наша хата з надвору ще не обшургалась, бо я нині мацав» ніби мастити треба. Який ти чоловік, що говорить по телевізору? Це правда, що молоді носять спіднички набагато вище колін. До всього вона мусила приглядатись пильно, щоб розказати Сидорові про найбільші непомітніші переміни, бачити те, на що сама б не звернула уваги. Вона ставала Сидоровими оксамитно-муаровими очиськами, бо він любив у компанії казати – «Я бачив, тиміш купив рябе порося, в якому пацюки хвоста відгризли, або ж... Це кіно я бачив. У кінці він вертається до неї. Мало хто й дивувався в городищах, коли сидір казав, «Я бачив». Після його смерті, може з рік, Елля ловила себе на тому, що її очі прискіпливо глядаються у все, що їм зустрічається, але побачене залишається без ужитку. Забувалось. І вона почала дивитись на світ, як усі, хто просто живе у ньому, сприймаючи його всього-навсього як місце дії, а не як загадкову, не дуже врівноважену, примхливу істоту, яка заманює кожного сущого. А ну, спробуй, зрозумій мене. «Осінь уже, Сидоре», – ще раз повторила Еля, взула чапанці, обшиті королячим хутром, яке хтось перефарбував у зелене. Їй іноді навіть вірилось, що десь вони існують, ці пухнасті зелені кролі. Понюхала свої руки, вони пахли милом і молоком. Підійшла до вікна і стала розглядати осіннє городище. Відчула, як у спину їй дихає сидір, дихає із храпами, поривчасто, наче прибіг звідкись, і став. Пахне від нього верболозовим соком, бо весь день плете на продаж кошики і скриньки, що рипучо відчиняється, коли висохнуть. Дихає і мовчить. Сторожко намацує твердою рукою. Її плече Ште. Чогось хата в демошагунти завалилась, Сидоре. Вона поганенька в нього, а оце завалилась. Ой, Сидоре, а в ній верба росте? Треба сфотографувати? Літак у небі кружляє низько так. Мало животом вітряка не зачепить. Сергій Монарх трендикає на гармошці. Ногою візок з дитиною розгойдує. Дзвінка кулаками над його головою розмахує. А він грає собі на губній гармошці. Може, вони якусь п'єсу будуть ставити і пробують, як воно вийде? Сянько Барвінський купив мотоцикла. Ганяє по ньому по вулиці. Синього купив Сидоре, синього. Людей і не видно в селі. На полі всі. Буряк пішов Сидоре як кінські голови, буряк. Старака пшучка яблука на цвинтарі трусить. Листя вже трохи опало, то і твою могилу видно з вікна, чоловіче. Елєвраз спіткнулась на останніх словах. Язик її терп, серце похололо, як людова грудочка. Губи болісно скривились, затремтіли і взялись осугою. Вона жадібно ковтнула повітря, ні-ні, ол Майн, гот, Сидоре, то видно могилку старих гуслярів, то таки їхня, бо й досі не обгороджена. Твоя краща. Я тобі поставила мармурову плиту з портретом. Ти там молодий у вишиванці, а очі, очі, ол Майнгот, які очі. Світові у них не тісно. І калина на ній цього року так зацвіла і вродила, що вночі городище освітлює. Ні, в тебе гарно на могилі. Тепер Еля зрозуміла, що вона зовсім заплуталась у своїх думках, який небончує Сидір, що стоїть у неї за спиною і хапливо дихає, пахне верболозом, що стоненько похрипує у його грудях, навіть важка його рука лежить у неї на плечі, і, щоб спекати з цієї виснажливої химери, Еля повертається обличчям до Сидора.